Розділ другий. Плат підійшов до Поллі, який сортував коробки з комірцями. Старий робить свій витвір мистецтва «Буйна вітрина». «Що за вітрина?» «Та, про яку він казав?» Поллі згадав. Він продовжував розбирати коробки з комірцями, не зводячи очей зі свого керівника Менсфілда. У цей час Менсфілда покликали до контори, і Поллі миттю вискочив через вуличні двері і швидким кроком пройшов повз вітрину товарів Манчестера, а потім до дверей відділу шовкових тканин. Він не міг затриматися надовго, але відчув радість, швидку і страшну радість від того, що побіжно побачив у спину Парсонса. Парсонс зняв сюртук і енергійно працював. Його звичка затягувати ремені жилета до кінця підкреслювала всі приємні риси його юнацької статури. Він збуджено сопів і запускав пальці у волосся, а потім рухався з натхненним завзяттям людини, що натхненно працює. Навколо його ніг і колін були червоні ковдри. Нескладені, неформально розгорнуті, а, можна сказати, лише хіба що так, сором'язливо розкинуті. А навпроти вікна простяглася широка смуга рулонних рушників, на якій лежав плакат, а на плакаті жирними чорними літерами було написано «Дивіться». Щойно містер Поллі зайшов у відділ шовку і зустрів Платта, як зрозумів, що затримався на дворі не досить довго. «Ти бачив щити в глибині вітрини?» – запитав Платт. Він не бачив. «Високий Гругіус неабияк розгулявся», – сказав він, – і знову кинувся вниз. Щоб повернутися хитромудрими підземними ходами до відділу верхнього одягу. Раптом вуличні двері відчинилися, і Плат, з виглядом глибокої відданості справі, яка, як передбачалося, мала прикрити його незвичний маршрут, увійшов і попрямував сходами вниз до складу. Він закотив очі у бік полі. О Боже, — промовив він і зник. Містера Поллі охопила непереборна цікавість. Чи варто йому йти через магазин до Манчестерського відділення, чи ризикнути вдруге вийти на вулицю? Він вирішив пірнути у вуличні двері. «Куди ви йдете? запитав Менсфілд. «Он біжить собака», – відповів містер Поллі з виглядом зрозумілого пояснення, і залишив його щоб він сам зрозумів сказане, як міг. Парсонс був вартий подальших клопотів. Парсонс справді мав надзвичайно багату уяву. Цього разу Полі зупинився, щоб замислитися над цим. Парсонс склав величезну симетричну купу товстих білих і червоних ковдр, скручених і згорнутих, щоб підкреслити їхнє вовняне багатство. Нагромаджених у теплому безладі, разом із великими рекламними плакатами, написаними яскравими червоними літерами. Затишний комфорт за зниженими цінами. Та Згорніться калачиком і обійміться за ціною нижче собівартості. Незважаючи на денне світло, він увімкнув електричне світло по той бік вітрини, щоб відбити тепле сяєво на купу, а позаду, прагнучи контрастувати з похмурістю, тепер висіли довгі смуги сірого ситцю та холодні кольорові ляні покривала. Це було чудово, але... Містер Поллі вирішив, що настав час повернутися всередину. Він знайшов плата у відділі шовку, за усіма ознаками, на межі чергового занурення у зовнішній світ. «Затишний комфорт за низькими цінами», – сказав Поллі. «Хитрість алітерації йому в поміч». Він не наважився вийти на вулицю втретє і вже гарячково крутився біля вікна, коли побачив управителя, містера Гарваса директора-розпорядника пасажу, що простував тротуаром у своїй манері переконуватися, що в очолюваному ним закладі все гаразд. Містер Гарвас був невисокого зросту і мав ту скромну гордість, яка так часто поєднується з огрядністю, холеричний і рішучий, з пальцями, які почками стирчали з долоней. Він був родоволосий і рум'яний, а на кінчику його носа, зазвичайом таких людей, росло волосся. Коли він хотів використати силу людського ока, він випинав груди, насуплював одну брову і частково заплющував ліву повіку. На обличчі містера Поллі з'явилося здивування. Він відчував, що повинен це побачити. Так, що б там не сталося, він повинен це побачити. «Я хочу поговорити з Парсонсом, сер, сказав він містеру Менсфілду. Поспішно покинув свій пост, промчав через проміжні відділи і вже був на місці за купою болтонських простирадил, коли з вулиці увійшов управитель. «Що, на вашу думку, ви робите з цією вітриною, Парсонсе?» почав містер Гарвас. Було видно лише ноги Парсонса, нижню частину його жилета і дюйм сорочки. Він стояв у вітрині на сходах, повісивши останню смужку тла на латунну рейку під стелею. Зсередини від загального простору магазину вітрина Манчестера була відрізана перегородкою, схожою на перегородку старомодної церковної лави. У ній були маленькі дверцята, також схожі на дверцята церковної лави. З'явилося обличчя парсонса, який дивився круглими очима на свого роботодавця. Містеру Гарвасу довелося повторити своє запитання. Переробляю, сер, на новий лад, виходьте звідти, наказав містер Гарвас. Парсонс витріщився і містеру Гарвасу довелося повторити свою команду. Парсонс з ошелешеним виразом обличчя почав повільно спускатися драбиною. Містер Гарвас обернувся. «Де Морісон? «Моррісон!» З'явився Морісон. «Візьміть цю вітрину», – сказав містер Гарвас, показуючи на Парсонса пучкою пальців. Приберіть весь цей безлад і прикрасьте належним чином. Морісон підійшов і завагався. Прошу вибачення, сер, сказав Парсонс з надзвичайною вічливістю. Але це моя вітрина. Виймайте все, сказав містер Гаравас, відвертаючись. Коли Морісон зробив крок уперед, Парсонс зачинив дверця та яке зупинило містера Гарваса. «Вилазьте з цієї вітрини!» – сказав він. «Ви не можете прикрашати її. Якщо ж ви зібралися клеїти дурня...» «З цією вітриною все гаразд!» – відповів геній оформлення вітрин, після чого настала невеличка пауза. Відкрийте двері і заходьте, сказав містер Гарвас Морісоно. Залиш ці двері в спокої, Морісоне, мовив Парсонс. Поллі вже навіть не намагався сховатися за стосом болтонських простирадил. Він зрозумів, що опинився в безпосередній близькості від надто потужних сил, щоб на нього звернули увагу. Виведіть його. Наказав містер Гарвас. Моррісон, здавалося, обмірковував етичність свого становища. Поняття лояльності до свого роботодавця переважило в ньому. Він поклав руку на двері, щоб відчинити їх. Парсон спробував звільнити його руку. Містер Гарвас приєднав свої зусилля до зусиль Моррісона. Тоді серце Поллі вискочило з грудей, і світ спалахнув дивом і пишністю. Парсонс на мить зник за перегородкою, і миттєво з'явився знову, тримаючи в руках тонкий рулон ляної тканини. Цим рулоном він вдарив Морісона по голові. Голова Морісона відкинулася під дзвінким ударом, але він втримався, так само, як і містер Гарвас. Двері відчинилися. І тоді містер Гарвас похитнувся, тримаючись руками за голову. Його владна, священа лисина була вражена. Парсонс був не в змозі контролювати себе. Дивина, та й годі. Небеса знають, як мистецька боротьба вплинула на цей щедро обдарований темперамент. Скажи, що я не можу прикрасити вітрину, ти, старий буркотун кинув Парсонс у свого керівника дотепну репліку. Після цього він викинув з вітрини до крамниці спочатку ковдру, потім обере моксицю, а потім підставку для тканин. Містеру Поллі здалося, що Парсонс ненавидить свою власну роботу і радий її зруйнувати. Якийсь час увага містера Поллі була цілком зосереджена на Парсонсі розлюченому, активному, схожому на постать землетрусу, що стрімголов кидається на все, що його оточує. Потім він побачив спину містера Гарваса і почув його владний голос, який кричав ні до кого зокрема, а до всіх загалом. «Витягніть його з вітрини! Він божевільний! Він небезпечний! Викиньте його з вітрини!» Потім багряна ковдра намить накрила голову містера Гарваса, і його приглушений голос зірвався на нецензурну лайку. Тоді з усіх кінців пасажу збіглися люди. Люк, обліковець, що стояв біля полі, вигукнув. «Рятуйте його!» Соммервіль із відділу шовкової тканини перестрибнув через прилавок і схопив стілець за спинку. Поллі втратив голову. Він вчепився нігтями в болтунську тканину перед собою, і якби міг відірвати шматок, то неодмінно поцілив би ним у когось. Натомість він просто розхитав купу. Вона впала під ноги містера Поллі. Проте було таке враження, що ніхто не звертає на нього уваги. Падіння купи товарів поклало край його підсвідомим спробам знайти щось, чим можна було б когось вдарити, і вся його увага зосередилася на боротьбі у вітрині. На якусь чудову мить Парсон спіднявся над рухливими спинами, що скупчилися біля дверей вітрини, зриваючи і відкидаючи речі, а потім провалився під них. Була мить несамовитої боротьби, тріск, ще тріск і хрускіт розбитого скла. Потім настала тиша і важке дихання. Парсонс був переможений. Поллі, переступаючи через розкидані шматки болтонської тканини, побачив свого друга з темним порізом на лобі, що не кровоточив. Одну його руку тримав Сомервіль, а іншу Моррісон. — Морісон. Ви, ви, ви мене дістали! — схлипуючи і задихаючись, промовив Парсонс.